Я не раз разом з усіма стояла навколюшки під час молитви, але в якусь мить я почула в душі холод, бо це був гіпноз маси, а не мене одної. Поки я колінопреклонна страждала від власної недосконалости, їмось уже спродувала калачі від парастасів на місцевому базарі, а поруч мій приятель, що раптово став кумиром в очах ним же загіпнотизованої маси, побожно-колінково спостерігаючи, чи бачить маса, що він б'є чолом разом з нею. Хіба це не від лукавого? Хіба не краще казати «колні дрей»? Бо дай би і в синагозі, але так, щоб про це жодна душа не знала, окрім тої, до кого звертаєш свою молитву. «Навіщо це тобі тут?» примирливо і трохи занепокоєно запитав ангел. «Мені цього вже не треба. Однак там залишилися ті, до кого теж навертається холоду груди. Але ж у них залишається надія, що згодом тут вони позбудуться сумнівів. Послухай, озвалося у мені щось здавнє, крамольне, майже бешкетне і змусило стати перед Миколаєм-угодником. А якщо його нема? Отак зовсім немає нічого, окрім наших вигадок і бажання, щоб він був. Про що ти? різко повернувся в мій бікангел. Ти не здогадуєшся, зів'яв мій порив. Як нема? запитав він мене так, начебто я засумнівалася в існуванні самої себе. Але ж ти теж стверджував, що не знаєш його лику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 Там і не спадало на думку дошукуватися його єдиного портрета. Досить, що Ісус має своє впізнаване обличчя. «Ісус живе по праву руку його величі і сяйва», – швидко проказав ангел. «Але Ісус – син Божий, такий, як я, як ти, як усі, рожденні Божою благодаттю. Через те він має чітко впізнавані риси. Ми б його впізнали, коли б він став перед нами». «А чи впізнали б ми Бога?» начебто самого себе запитав Миколай. «Миколаю майже застогнала я. Тебе не покарають за це богохульство?» «Тут не карають. Усі свої кари відбувають там. Тут лише люблять і прощають. Лиш не всіх пускають по праву сторону своєї слави. А кого беруть? Кого люблять найбільше?» А кого люблять найбільше? Вибраних. За що? Це є велика тайна, і ніхто її не знає, окрім нього. Але цю тайну нікому не дано спізнати. Чому? Бо зникне чар, а коли зникає чар тайни, зникає і сама тайна, роблячись зовсім безбарвною і дистильованою. Хіба не так? Я теж про це думала в житті. Коли б людям стали доступними закони найпотаємніших речей, вони б знищили і ці речі, і їхніх носіїв у за їхньою серцевиною, Миколай мовчав. А ти не замислювалася, за якими законами утворилася мова? О, так, гаряче, вигукнула я. Різдво, ти чуєш? Різдво. Чи малярство, чи відчай, спросоння, зой схлип. Ти чуєш? Чую, Марія, чую. А музика? Океани захвату і піднесення, і лише з семи нот. А наші думки? Їхнє миттєве шугання в наших надрах і на далекій відстані? А циклічність зеленого і жовтого листя? А зміна дня і ночі? А зачаття? А ти кажеш... «Чар! Тайна!» – майже проспівала я, бажаючи схилитися собі до того, що мало назву колін. «Однак я швидше зрозуміла, аніж відчула, що зі мною щось відбулося знову, бо я вже не мала ні образів, ні хітона, ні відчуттів власної тендітності, ні розкошів прозорого волосся». «А не не стало?» – запитала я когось, чиї флюїди і бляклий образ ще витали довкіл. «Тебе давно не стало», – відповів хтось голосом святого Миколая. «Так давно, що сказати важко». «То ти не знаєш, скільки я тут і що діється на землі?» – вперше заскиглила моя душа. «Знаю, що сюди ти летіла сорок днів, сорок днів до першого саду, а скільки тут – не знаю, бо це не має ані якогісінького значення». Я не встигла перепитати, чому, як щось неначе шелеснуло збоку від мене, і запаморочливі аромати уповели крила моєї душі. Отак моя душа знову оберталася в крила і тріпотіла перед зримою, золотою брамою, укритою чи то небесною русою, чи то потом боязні тих, хто раптово ставав перед нею. Брама гойдалася, скрипіла під власною вагою чи власною величчю, і її погойдування паморочило мене, як погойдування посередині бузької кладки над водою. Брама нараз різко розійшлася. Я відчула, як щось безформне, але всеосяжне і всюди суще попливло до мене, чи я попливла до нього. Мені ще ніколи не було так легко і весело. Жодне вино, жодне солодке слово – і найдурманливіше обійми в земному житті не дали мені такої веселості. Там я була навчена страждати, навіть засинаючи на чоловічій руці, за що сама себе потайки називала мазохісткою. А тут я плила в невідомість, радіючи невідомості, як дитя. Все, все довкіл розчинилося в прозорому ефірі.